باب خير الحديث <سؤال> كتاب الله <سؤال> وخير محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الوقت الذي يستحب ان يصلي صلاه الظهر فيه حاضر مستحب اداء قول المذهبين من فديك وقت صلاه الظهر ما الشيء اذا حشريه امام مالک رحم الله ابن ال밴دی ومذاعد ثلو رکات واخ مشترک دی شاغا مثلی وللی لذبین جا دې مستور کی امامت جبرئیل کی ور اور زما دي گرم شو دی بداري پدا باندې تا ما صحه ني شوي خدای دې تا دین د جمهور مسلک ته د وی رایضا چې انتها هم الله امام ابو حنیفه ورو اف الله کلي یو د یمور متلشان یو د خلق لټه انتها هم مثل ردی خواف اذال عام دي دي و توني كم دغرا دي جمهور مصلاك مصلاك و الليو داري ما دي موساني فو صدرته سوئي خاليس بو تفاهم العرف لكي شخصت عزيه ملتا وقتا سيانا خاليس بو ترق محكي رسلا محكي رسلا محكي رسلا اذا كان محكي رسلا محكي حد معلوم دی دغه سوال ته حد معلوم دی به مرعک تج تعلق محتوی کنه دو وخت ته په رلک تج تعلق ما ته دی هغه له زې ته مخکېم ته په بل ٹیم اوکه ما خلک لا آرام کو کور باز شروع کړي په خووب نه ولا څوک دا پسې دినాشه او تفاهم نور حینۃ تزول الشمس دکی و س علامه پشت خذاب د احینۃ تزول تزول الشمس اون په دې وخت کې او په نا د ګو س دا پته دا با د زوال الشمس او متفقه مشره نو په دې باندې زوال الشمس کې په ورو موته په خري کوي دا پته راغلی وینه را وې تر دا ما کنی را وې چې دې او سام دې دوست نه را وې ها دوه هم دا د دې ما باراست یو موته کہانی یاد هارونه لاس کي پمنګول <سؤال> کي سما او حولها في الكف ديبمه پکف چوان او روان اول پراتا من شدت انسان بدنم عجبه دي نا پګرمه کې او پيخني کې شي گرمه اولنا سانو غافل دا هو تاوه ده پګرمه کې شي تاسو یې کوم بل ترر تا با مولانا مدني داسا په لوټه کې وبګني کوړي واخله جيره به واره ولې کولا د شيخ هند پاره زکه چې پارسي دې کرا سي دې مانټو ن هغه وبا واره خدا یره چې تشبې تعجیدم مولانا مده واوره هغه استو د بزان فې جوختک لا نابودي کې دلان به د فرصت ټیمه ته معلوم شي د پېټین فاجي دا په حوانه سږکانو قافلین چې دې ایزانانو د پښتې دې دې یته څو هغه یې د پوري ګټه وتا د لویګي څجانیلی لوهیم هростیم الیهارب کنیتی کانی تفریلی قivilی کانیت و کخواب از بو سلی بک incidentیها څtering Ir invention کاریتر P sich دی mandی کبھلے اگرام کانیتیíll抱 شيئی toed آرجان اونگ دنrix دی. رمین این چاہتا کبھل کر نگ دی Maarتم از بحق کند خوابam درسیت میں څی این اللہ دن تعالی بیколی یک نگ اتقل تمي بتاو دريم نمراเว دح حباب تصفي دهان دينو دشاراوي حواغ دائر سن قدي خان ها وعليه قال حد النار بيذري وقال حد الشجر عليم الحال ساخته یې په دې ډول جوړې راځه که چېرې کار او هغه او من هو نيته مې ښاړې په هغه باندې چې ټولې د على الحمد <سؤال> لله والصلاه والسلام على رسول الله قالت عائشه رضي الله عنها يا ذري 솔ورم مشو ما رايت حدا شذ تعينا لسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما تي والميه قال حدثنا نور وكذا والمرجو قال حدثنا عبد آنه نو شوچه دینه تاجيل ما دي ني هواه اوليه ماره حددا يې دي او يې دي صلت خلف عبدالله المسعود الظهر أعمال جبني مسعود شهر أعرف ربيتنا حين زادت الشمق وقال هذا والذي لا إله إلا وقف على الصلاة قال ابو جعب حرف هذا ابا قمنا لهذا تعجيل للظهر فخيب في أول وقتها وحتاجوا في ذلك عما ذكرنا ۶مذكور و ازتونشی دائید علی الدلن ۶ ۶مذكور و ازن خلق رایده را عام حجال جنو رایده ۶تا عجیل دائید آول عالید ۶مخابلتر فسوقورا ۶مخابلتر ازر راقین ۶مخابلتر ازر راقین او دیسر ایراغین که امسوًا احمد اصحاق ۶مخابلتر ازر معماری په نصب سره ها او حاله او دې راځي او په هغه دا کوي هغه د اوثرو خاطرو شتا انشی شې تا خیزه لکه دغه کوتا ییل کی دغه روي تنه رغري دی نو په تاخیر کې هم روي تنه رغري دی ولا حالين بني عمل الا رضي كه تو ترفقات واه واستهدينا الى ما قال حدن زور و دې ځکه راځان شو ها به شدت الحج لا حریفه دې صلیله زشت بل حج او د حرج په واخېده هم څه وره فاتم شرده فقيه هنم دا حرارت دې برات ته کې نیت اوسه ویلې ها ترنيږي نشکال کې ومن او دا دا بوځره د ور دا بوځره د خو دې وای هه او بیا خلک دا نه یته بار ان <تصفيق> الهاذي <تصفيق> <تصفيق> انا ابو وليد دردا اور ای وائل او ایشام <متصفيق> ماندا سو ایشام مان نقل دے عنا بہا او دد حسن عنا دی هن لا تحیل بخا هن عرف من دع کل کل دایتی درا چه دایال ديب او یواندی خدرت عین اونکی عوف ن اغمدا نقفه دا حسن نشيره، تحويل بالباودي، تهميذيك ميره، وایا، وایا، وَقَدْ خَالَقْ فِي ذَٰلِكَ مَا رُوِيَانْ رَسُولِ اللَّهَ فِي الْحَرْحَلَى مَا ذَكَنَّا فِي الْآثَارِ الْأُوَلْ تَعْجِيدَ مُنِدِهُمْ وَسْكُو اَثَارِ الْأُوَلْ بَشِتَابَ لِمَحْمُولِ الْخُتِيكَ دَا کَمَا سَارِ الْأُوَلْ كِي دو ساماوو دا جابيرنا ول څوک او وینه کې راځي کو چیرې هغه شیتہ کې شي مخالفت نشته ته کا تعجل شیتہ انش داخیل شه فن شه خو کو هغه موږ پسې په هر کې هم واخلو دا حادثه ته تعرض نه وي ورته را ويو جوړو حقار ونی او تاخيرا سيفاندش وایا وایا فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَادَ اللَّا نَحْبُ الْعَمْدَيْنِي مَا رُبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّةِ اَنْ نَحْبُ الْعَمْدَيْنِي اَوْ لَا نَحْبُ الْعَمْدَيْنِي آخر کې مون ته تر دې وخایا چې دا په تللې لچته کې ته فقط په ديني بایشي قوم باندې کوا مون ته وسره قراینی مخایا ويشتری کنه قیل قدر یا نتاهید ذو فل حر قد کانا یحلو ثم نسخ او په هر کې تاېل منځښوې دي مې څه قرن نشته خوای په ټول على صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر بالهجير نواقيشو ذوالله صلاه الظهر بالهجير باندې نيواقيش کرا ثم قال ان شده الحر من في حج عن متاخر شو او قانون داري چکم متاخري پدش مود کېادم ما سبقنا شي سوم مالا فانتاقید محمد. دار ما سباقه دفارتشو. فاقبر مغیره فی حدیثی ها ده رسول اللہ اسلام بلیباره بزور بعد كان يسلی ها فی الحر فسابط بذارک ان نصف تاجید زور فی الحر و جبایست مار براده فی الحر ویعا او داغه توزی دا نسن درو ایت تمرینی دا د ابو محمدان سایز درو طاب طالور بما خرافي شدت الحر هم بودي سند من ابو مسعود ترو جير کان هم او کان استاګ دي نقل حرکات عبارت انا ماجني کي استور سکو تر کي تیل ختن دي واه ها بوليه قال حدثنا ابن مردويه ان قال حدثنا ابي شعبه قال حدثنا ابو خالد قال قال النبي وايت این سنندétique latitude في أنفрам. اonents بريد الوقت السليب العلم والفاج والمع glorious فئر درمائق!.. هل قم ب��؟ بالفعل verändertنا لكم من ادات الرند arriver في نظور وfolه ولجه Liz facadetech Jasama anみ khalif. Для الوقتocracy فإيسا ليون أن تتجال مع الشيطان أو في دم دم في دم عام منصور فلا وذلك يا ان دا منصور ورده وي کنه منصور فل شو مطلق د متقدمین پر عام د متقدمین پر ایمان دی او تفصیل عام د متقدمین پر ایمان احسان مطلق ومغيره رویت نمالون شو چنا سیفان تاخیل شو در حسیثت سیک مطنس حراران دیتم دیناتون احسان احسان محلیدون با حسود محلیدون با حسود احسان محلیدون با حسود احسان دو اوقت همون کلیدون ان نور قادر دې بشي دای ولادت او کو في ذلك الحديث كان ذلك كان منسف في سبب هکغه سبب كان منه في الشتاء ولا ذات في ذلك نصق لنشتري على خلاف غيره فخلاف غير اذ نشتر پاږي مطلق ته د مطلق نه څنګه استلال په مخه ای نشي کوم مخه ای باندې چې غنډه شي فنو کو شیطان نشته نه د څه په مستي دانه مطلق نه په خاص تقریبا تقریبا استلال څنګه نشي وای هغه وعلى ان جمل مارک او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حیدہ تشم و مجاہو خلدہ و فصل عمال عمالی صلی اللہ محمد عزیز محقیات آرود سا راوی تفسیر اوکو راحی نظارت شم شیطان دے نچسویفان دے ارکران جرانس تاجیل کی داتایوشو نو دا ابن مسروط پر تاجیل کی ممداتایوشی لکا حادثیو حکم یو مطلق <متلاف> و مقعد بانی محمول دیگه. حدثاً یو حكم یو نمطلق و مقعد بانی محمول دیگه. هم دماز وخیمون دیگه. آنس و روید که توزیر آلی. نمطلق و روید دیگه. ها کیا آما هم کلی محمول دیگه. حدثا یو حكم یو مطلق و محمول ده ما قال بي دا 25 قال دي دوين دي ما قال حد نه با مسلمه عن ابي حنين عن تويد عن سويدي مفلاق على په باديكي وبغتي وود فكرام کو فرتنين فقال ما هاي صلات قال انا سويتي توليتو مع ابي بکر و مع عمر و مع عثمان دجلانين دينزارت سم قال حيا جاليميلي قال فسر فوه فتی جنبا زبان کې نباویات کې ته دمحافظان امامات کې انقوم تاجیل معلوم شو چې سویدنی دي تسویداملې چې لازم حجایج عمل, عمل نه خان چې دا تاجیل عمل د شفاعت سره دی صلیت و مبارک عمر مروان مرمت دی اوه د پروید دی تر تا جین لا استلا لا دا کثو چدا تا ذکر کړی دا بابا کرا دوه مردو دشمن وقلهم دا سی تا یذ کو نو وقای یذ اپنا فیشتا او یکون لو نی با حکم سی بعدن بخلاف ذالک کمچی پروید ابو ذر کرالہ ابو او تا ابو هر پرایا کی اگینی وای حواله د کاری کای یبینہ نو حنفی قال حدثنا عبد الله کی ن يا خواردمو سوال ثم اب جن بلزان يسرات ن به پدان دمازه اطراقوا اب رات د دې چې پدې و او الله دې یې بناع د جمتي مو اذان دا اها اذان دې ولاگر نشته دي چې اړ نه تلع تعجيل <سؤال> وکړ دي اغه طلوت زمخنه روایتونه رسول <سؤال> الله عليه السلام ما دا نه امي وي رسول الله مجبری پوزبائی لیان نما جیدو لانکون دلالا جماتونو بایند سوری نو ده دیو جنا گوانجا ایش دیبراد نور کول چیدی آ پتا جیل پکار دی بیپا دی کرویتن پیشکی مارو یاد میمون ایمون ایم نمی حران لَدَيْنَا رُفَات مَذْمِي تَكَالَمَ لَمْ يَكُنُوهُمْ زِلَالَ أَوْ شِي زِلَالٍ أَوْ شَتْنَيْنِ وَلِيُّ حَدَّ أَنْ يُقَالُ تَرَسِي وَتَأْخِيرُ فِي خَيْنَهُ هَ هَيلَو هَذَا كَلَامِي تَرَنَادَ محال چې دا روط د جمعې دا اکثریت د فارا یاد دی وینا چې سورې نه وي رسول الله صنم دا دی برا فقم ذکر دی دا په سپارت کړه دی ہے سول کنا ولا ذلا هذیکنه تسمصوا نو سورې را ما په حری سین یږي نو ول فلحین دین فی بخ وکذاذ کہได پاول واقع کرے فری غیر کی نین نوازل خدا غوث بھی بے طور سفر کیو دے تاخیر کی فتر کو سنات من کان منم منم بالابراد لکن یکون فی شدۃ الحرب فی شدۃ الحرب ثم يخرجون فيصلون إلى زورة في حال جعاب الحال في السورة الجرودة لأنه لو, لو كان ذلك ذلك رسول الله شئ الشيس في أول وقتها في أول بقية ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا والله أعلم إجابا منه أن ذلك وسنتها سنت تريخ ذات كان الكرم موجودا ومعجوما که کنیه کنیه کنیه نزاکه علمه که والله ویلو آدمه کنیه